Köszönöm a kedves hallgatókat, nagyhelga vagyok. Ez a rádióaktivitás a civil rádió ismeretterjesztő műsora az FM98-on. Mit tehet a környezetvédelemért egy szénerőmű, vagy gyógyszergyár, egy vegyi anyaggyár, vagy egy papírgyár? Mit tehet egy elszegényedett falu öreg óvodájáért, egy óriási bankvállalat? Hogyan támogathatja a lokális civil kezdeményezéseket egy építőipari cég? Vagy a közösségi kerteket egy szupermarket. Etika, üzleti etika és társadalmi felelősségvállalás a témája mai műsorunknak, amiből többet is megtudhatnak a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, arról, hogyan mutathatnak példát vezetők, menedzserek, milyen eszközeik, lehetőségeik vannak, és törekednek-e a hosszú távú fenntarthatóságra és a változtatásra. A Budapesti Korvinusz Egyetem egyik kutatásáról fogunk beszélgetni, Pataki György Egyetemi Docenssel és Matolai Rékával a Korvinusz Egyetem adjunktusával. Mind a ketten a Magyarországi Társadalmi Felelősségvállalást kutatják. Körülbelül maximum 10-15 éve jelent meg Magyarországon ez a szó, hogy társadalmi felelősségvállalás, de bizonyára létezett ez már az előtt is. Mit is takar ez? tulajdonképpen ma Magyarországon ez a szó. Hát kezdjük azzal, hogy a mi kutatásunkban volt egy olyan rész, amikor megpróbáltuk feltenni, hogy a magyar sajtó mikor kezdte használni ezt a fogalmat. És 2001 volt az első, amikor találtunk olyan cikket, ahol megjelent Hát arra nem emlékszem, hogy magyarul vagy angolul is a CSR rövidítés, de az volt az első, amikor ott leíródott. Ezzel együtt azt hiszem, hogy merem remélni, hogy korábban is írtunk már róla. Én akkoriban újságíró voltam, 90-es évek közepétől, és hát ugyan elsősorban pénzügyi újságíróként, de azt remélem, hogy sikerült már behozni olyan témákat, mint felelős befektetés, biztosítóknál, bankoknál felelős magatartásmód. Úgyhogy ha nem is ezen a néven, nyilvánvalóan korábban is szerepelt akkor inkább meghatároztuk etikaként, inkább meghatároztuk valamelyik érintettel való közvetlen kapcsolatként, mint környezetvédelem vagy helyi lakosok. De maga a Terminus Technicus legalábbis a magyar sajtóban 2001-ben jelent meg. Amit értünk rajta, arra lehet, hogy egy kicsit később volna érdemes kibukkannunk, hogy egy kicsit a kutatásunk eredőjeként is, és ez egy kicsit a kutatásunk végét is jelzi, 2011-ben az Európai Bizottság is egy új, hát úgynevezett definícióval, egy konceptualizálással lépett elő, ami sokkal gazdagabb, mint ami korábban az EU-ban fogalomként létezett, és sokkal közelebb áll ahhoz, amit mi vágynánk egy rendes CSR definícióként, vagy egy olyan valamiként, ami valóban felelősség teljesebbé, vagy fenntarthatóbbá teheti a vállalatokat. Ha erről a definícióról beszélünk, akkor ez azt tartalmazza, hogy a vállalatoknak a folyamataikban is kell arra ügyelni, tehát minden folyamatukban meg kell jeleníteni ezt a felelősségteljességet. Ennek meg is határozza talán négy elemét, amit úgy hívunk, hogy társadalmi, környezeti, etikai és emberi jogi szempontok, és azt is hangsúlyozza, hogy ezt az érintetteivel való szoros együttműködésben kell, amit mi is nagyon fontosnak tartunk a társadalmi felelősségvállalást illetően, illetve hogy ezt érdemes a stratégiába ágyazniuk. És ez egy nagyon értelmes definíció, de nagyon sűrű, és lehet, hogy a későbbi kérdések mentén bizonyos részeire még vissza fogunk térni. Ha még annyit a történeti érdekességkedvér, ahogy Réka is utalt rá, ez a vállalatok felelőssége, ez egy újabb keletű, valóban ilyen 15 éves kb. a fogalom, legalábbis hom. viszont előtte üzleti etikaként ismerős volt, és, és a Budapesti Kormusz Egyetemen is, illetve az elődjein 1994-ben alakult meg 1930 fordulóján a Gazdaságetika Központ, amelyik Magyarországon az első ö, olyan kutatóhely volt, amelyik tulajdonképpen ezt a vállalatok, az üzleti szféra és az etika kapcsolatát próbálta az oktatásba is elindítani itthon, hogy kerüljön be, illetve a kutatásokkal is megjelent a színen, és azóta is megvan ez a központ egyébként, a Skindler József és Zsolnai László nevéhez fűződik ma már Zsolnay tanár úr viszi. És hát ez is egyébként a története a CSR-nak, vagy CSR-nek, vagy Vállatok felelősségének hogy kezdetben egy széles üzletetikai megalapozás volt, tehát azt is lehet mondani, hogy egy erkölcsfilozófiai reflexió, hogy az üzlet mire való, Ma pedig már a, a vállalatok felülsége inkább azt jelenti, hogy ez, ez már nem kérdés, hanem inkább, egy, inkább az a kérdés, hogy rutinszerűen hogyan tudják a cégek ezt a mindennapjaikba bevinni. Tehát ma már a szakmát, a tudományt sem az uralja, hogy ezen az erkölcs szinten vitatkozunk, hogy van-e felelőssége egy üzletembernek, vagy üzletasszonynak, meg egy vállalatnak, mint szervezetnek, mert nyilván egyénnek könnyen tulajdonítunk felelősséget a hétköznapokban is. De egy szervezetnek tulajdonítunk-e felelősséget? Ugye ez volt a nagy filozófiai dilemma korábban, és ma már ez nem nagyon kérdés, lezárult, hogy igen, van felelőssége, ezt a vállalatok is elfogadták, beépítették valamennyire a rutinjaikba, lásd az EU definíciót ad róla. Tehát igazából ma már azon folyik a kutatás is, meg a gyakorlat is a körülforog, hogy akkor ezt most hogy kell csinálni, ez mit is jelent a gyakorlatban. Arra is kíváncsi lennék, hogy valóban nem csak a, az üzleti, vállalati, közgazdasági fogalmak között mikor jelent meg ez, hanem mikor szembesült először a történelem során az ember azzal, hogy felelősséget kell vállalni a környezete és a társadalom iránt. Gondolom nem feltétlen pusztán ugye, az iparosodással, amikor a vállalatok elkezdtek szaporodni, hanem, Történelemből tanuljuk azt is, hogy az ókorban az építkezések miatt az egész mediterrán területet, az erdőségeket kiírtották a fa nyersanyag szükséglet miatt. Mikor szembesültek ezzel a kérdéssel először így az elméletben, hogy mi az, amit a következő nemzedékre áthagyományozunk, és ami nem feltétlen pozitív? Itt nyilván biztos a kb. azt lehet mondani, hogy már a görögök is megmondták mint az összes tudományterület. Az etika is ugye az egyik szülőatja, ugye Arisztotelész, mint ahogy a gazdaságtannak is az egyik szülőatja. És egyébként most nyilván így közgazdászként beszélve, Arisztotelésznél ismert is volt két külön fogalom a tekintetben, hogy van a krematisztika, meg az oikonomia. Ez a két görög fogalom, és a krematisztikát ő egy negatív erkölcsi konnotációjú kifejezésnek tartotta meg definiálta, a kremacitika az, amikor a gazdasági tevékenység csak a pénzszerzésért folyik, még több pénzt, még több gazdagságot csinálni. Ezzel szemben szerinte a helyes gazdasági tevékenység, tehát az erkölcsileg helyes gazdasági tevékenység, a felelős gazdasági tevékenység, az oikonomia, ami ugye az oikos a háztartás, tehát a felelős háztartás vezetés, amikor, ugye mindenkivel törődöm, aki része a háztartásnak, és egyébként ez nyilván a természet is. Tehát a háztartás nincs a természet nélkül, ha már itt a fakivágásokra utalt, és nyilván ez az, ma is ez az egyik legfontosabb etikai vagy vállalati társadalmi felelősségi kérdés számos iparák számára, ez a kutatásunkból is kiderült, hogy a környezet a természet védelme, a mindennapi tevékenységeik során az megvalósuljon. Tehát megint csak, ha így historikusan nézzük, akkor nyilván az etika az akkor megszületett, amikor két ember találkozott, hiszen a erkölcsi viszony rögtön fellép, pláne, hogyha már közösségben élünk, és a természethez is rögtön, ugye, mint természeti lények, egy sajátos kapcsolat fűz minket, amiről az ősember is rögtön elkezdett gondolkodni, és, és, és, és rajzokban és egyéb módokon valószínűleg kifejezni a kötődését másokhoz, a természeti létezőkhöz. És hát számos ugye olyan kultúrát ismerünk, amelyik elképesztő mértékű felelősséget vállalta. A természetér, ugye a, még az üzleti etika, vagy a váltók társadalmi vagy a környezetvédelem irodalmában is sokszor emlegetik azt, hogy például az észak-amerikai indián törzsek, hogy beszélnek a földről velünk szemben. Tehát ők azt mondják, hogy a földhöz tartoznak ők nem pedig a Föld tartozik olyan, tehát ugye nem a Föld magántulányon, magán hogy mi birtoklunk egy Földet, ez a miénk, hanem a Föld, az, az, az ők tartoznak hozzá. a Föld az elsődleges. És számos ilyen kultúra létezik ma is, amelyik azt mondja, hogy a természet van előbb, és mi boldogok lehetünk, hogy a természetben lehetünk befogad minket, használhatjuk, meg kell is használnunk mi minden más lénynek, de hogy hoz használjuk, az egy ergykölcsi kérdés. Tehát ilyen értelemben nyilván a vállalatok társadalmi felelőssége az csak egy apró leképeződése annak, hogy ami mindig is fennáll, hogy amikor ember van, akkor etikai kérdések is vannak. Na most ehhez képest tudja, az ipar még ma is a föld nyersanyag készletét használja ki elég nagy mértékben. Ehhez képest a ma használatos társadalmi felelősségvállalás voltak éppen egy egy imás szó, egy ilyen marketing hívó szó, vagy pedig tényleg valamilyen befektetést takar? Hát ezen nagyon ügyesen rátapintott az egyik CSR alapdilemmára, mert hogy ebből aztán bőven van olyan, amit akár filozófiai, akár gyakorlati szinten még mojolni lehet, és végső következtetés nem lehet hozni, és talán ez az egyik. Tehát, hogy üzleti célért csináljuk, vagy az érintettek jól értér, hogy kommunikációs feladat ez, vagy milyen aránya van a kommunikációs feladatnak és a lényegi felelős tevékenységnek. És hát ebben nagyon eltérő gyakorlatokat és érveléseket lehetett érni a mai Magyarországon, meg általában az irodalomban is. Hogyha most esetleg erre a kommunikációs dilemmára fókuszálunk, akkor ugye úgynan indult az első kutatásaink már a 2000-es évek első éveiben is, azt hozták ki nagyon izgalmas módon, vállalatok mutogattak egymásra. Mindegyiküket, akiket megkérdeztünk mi magunk úgy értékeltük, hogy legalábbis egy nagyon izgalmasan reflektíven, progresszíven gondolkodó vezető áll az élén, és ezért mentünk el hozzájuk interjúzni, és két ilyen vállat is megnevezte a másikat, hogy az miért nem érti a CSR-t, mert az egyikük azt mondta, hogy már pedig ezt kommunikálni kell, a másik meg azt mondta, hogy de hogy is, hiszen hát egy gentleman az nem veregeti a saját válát hangosan, hogy ő felelősség teljesen tevékenykedik. Tehát nagyon ügyesen lerajzol ennek az alapdilemának a két végpontját így konkrétan egymással mutogatva. És ez a dilemma azért ma is fennáll érvelések vannak hozzá, ugye az egyik ilyen érvelés arra, hogy már pedig kommunikáció az, az előterébe kell lennie a CSR-nek, az az, hogy hát ezáltal tud példát mutatni a vállalat, ezáltal tudja terjeszteni a felelősség gondolatát. Vagy egy másik, igen pragmatikus és már az üzleti van arra is rátapintó, hát egyúttal szomorú, Érvelés is az, amikor azt mondja egy vállalati CSR felelős, hogy az sem kizárt, és nem is gondolhatjuk túl extrémnek, hogy egy CSR tevékenység büdzséje, töredéke a tevékenység kommunikációjának a költségvetésének. És hogy ez azért szükséges, mert a belső legitimitását a vállalatban meg kell őriznie, vagy fenn kell tartania, meg kell teremtenie, és azáltal tudja, elmagyarázni a saját vezetőjének, hogy miért is fontos ez, és milyen előnyökre tehet a vállatszert, hogyha ez a kommunikációjában ez visszaköszön. Ezzel együtt azért nem egy szitoxo ez a CSR kommunikáció egyáltalán, mert hogy azt gondolom, hogy a CSR-nek központi része, a lényegi CSR-nek is központi része a kommunikáció, nem feltétlen a kifelé kommunikáció, hogy mit értünk el, és lám-lám, hogyan tettük boldoggá bizonyos érintett csoportjainkat, hanem, a fordítottja, amikor a vállalat úgy kommunikál az érintettjeivel, hogy igyekszik meghallgatni, hogy mi az ő vágyuk, kínjuk, igényük, követelésük, joguk, és arra épít rá, Tevékenységet, és természetesen mondja is el az érintettjeinek, hogy ő mit tett annak érdekében, hogy az ő igényeit kielégítse. Tehát ez a kommunikáció ilyen szempontból egy előnyhátrányt is felmutató, de mindenképpen centrális fogalom, hogy a CSR csak volna, arra talán azt lehet előhozni, hogy nagyon sok diákunk egyébként így is viszonyul hozzá. Tehát bizonyos értelemben, no, ami nagyon drukkolunk annak, ahogy az elején el is mondtam, hogy ezt a felelősségvállalást, fenntarthatóságot, fókuszpontban hozó fogalommá és tevékenységével olyan, ami valóban lényegileg fenntarthatóvá tudja változtatni a vállalatokat. A például a diákjaink körében van egyfajta cinizmus irányában nyilván látván is vállalati gyakorlatokat, azt mondván, hogy hopp, hát ennek tartalma nincs ez, kifejezetten csak egy más. Akciósorozat. És hát ez oda kapcsolódik, hogy valóban sikerül egy vállalatnak lényegi változást hozni a saját működésében a CSR által, vagy ez éppen a, az ő sztátuszkúóját, az ő meglévő gyakorlatait igyekszik jó fénybe hozni és deríteni, azt egy kicsit megalapozni és legitimálni, ahelyett, hogy egy lényegi reflexió lenne. ez az Zotka kutatásban Szántó kollegával kollégával szintén a Korvinus Egyetemről készítettünk egy elemzést, amiben pont ezt a dilemmát vizsgáltuk, vagy próbáltuk közelíteni, hogy most nézzük meg, hogy kik azok, akik kommunikálnak sokat, arról, hogy ők mennyire felelősek, és nézzük meg, hogy ők akkor tényleg úgyis teljesítenek-e. Most nyilván mind a kettőt csak korlátozottan lehetett vizsgálni, Ugye itt most mi az online kommunikációra szűkítettük, tehát a váti honlapokra, hogy kik, és három iparágat vizsgáltunk alaposan egyébként, bár a kiindulás a figyelő top 200 volt, ugye a 200 legnagyobb árbevételű magyarországi vállalat, még a 2008-as figyelő rangsor alapján, ami 2009-ben jelent meg, tehát a 2000... 2008-as árbevételk alapján 2009-es rangsor, és a, azt néztük, hogy a váti honlapokat elemezve, amit látunk, hogy a CSR, a vállalatok társadalmi kommunikáció mennyire fontos, és kikre irányul. Emellett, tehát ez a kommunikáció, emellett meg van egy adatbázis, amit úgy hívnak, hogy Fekete Lista Adatbank, ahol összegyűjtötték az adóhatóság, a munkavédelmi felügyelet, fogyasztóvédelem, versenyhatóság ítéleteit, tehát elítélő határozatait, illetve büntetéseit, és ez egy kereshető adatbázis, ahol lehet vállalatra keresni, hogy akkor ki az, aki betartja a törvényszavát. Ugye a törvény betartani, az még csak az etika minimuma. Az etika általában a jogon túl van, tehát azért, mert még jogkövető vagyok, nem biztos, hogy olyan nagyon etikus vagyok, vagy felelő, de legalábbis, ha megsértem a jogot, akkor már nehezen állíthatom magamról, állíthatom azt, hogy a jogszabályok rosszak. De hát ugye ez egy elég hát nehéz, nehezen védhető állítás, hogyha minden jogszabály rossz, és mindent megsértek, akkor nem biztos, hogy nekem van igaza. No, tehát azt vetettük össze, hogy igaz-e, hogy akik sokat kommunikálnak, azok azért kommunikálnak, hogy elfedjék a sok rossz tettüket, amit az adatbázis mutat. Vagy az igaz, hogy akik sokat kommunikálnak, azok nagyon jók, és nincsenek is benne az adatbázisban. Mert akkor jó a hír, az a hír, hogy aki sokat beszél róla, az tényleg gentleman. De beszél róla, hogy gentleman. És hát az derült ki, hogy, ami elsőre elég rosszul hangzik, hogy a figyelő top 200 vállalatainak 43%-a megtalálható a fekete lista adatbázisban, azaz majdnem a, vállalatok, a nagy vállalatok fele, az elkövetett valamit, és bekerült az adatbázisba. Legalább egy határozat, elítélő határozat és büntetés van vele szemben. Na most akkor tovább vizsgálódtunk, és megnéztük, hogy a telekommunikációs szektor, a kiskereskedelmi szektor, és az építőipari szektor hogy szerepel. Ugye a telekommunikációs szektorról azt kell tudni, ha elemezzük a, az online kommunikációját, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a top magyarországi CSR kommunikáció. Tehát ők a legjobbak. Hát nehéz. Ne, ne egy-két cég van, aki felnő hozzájuk, de szektor szinten az a három nagy magyar postával kiegészülve, három nagy cég az uralja ugye a, a kommunikációt, és nagyon színvonalas a kommunikációjuk, ahogy Réka leírta, ezt az érintett fókuszt mi szeretjük, hogy az összes érintettjét, a munkavállalótól, a fogyasztóig, a beszállítón keresztül, a versenytársakig, az állam, a helyi közösség, és a többi természeti környezet, na ezeknek a honlapjai mind érdemi üzeneteket, Felelősségvállásokat közvetítenek az összes érintett felé, tehát nagyon jól csinálják, és hát színvonalasan is van kiszerelve. Ugye ez a párbeszéd ez néha a honlapokon nem valósul meg, az internet meg egyéb eszközökre lehetővé tennék az interaktív kommunikációt. Ebben is jobbak a telekom cégek, mint a többiek. Tehát egy szó, mint száz, ők érintett fókuszok. A kiskereskedelmi cégek honlapjai azt mutatják, hogy ők a fogyasztók, ha tekintik a legfőbb és fogyasztó, fókuszú a vállalatításon honlapjuk. Az építőipari cégek, meg ö, többsége az szinte nem is kommunikál, itt a cennentipariak jobbak az átlagnál, ők a környezetvédelmet helyezzik a fókuszban, meg a helyi közösségeket, és elvétve egy darab céget találtunk, aki az egyik legsúlyosabb kérdés ügyében valamit mond, ugye ez az építőiparban tudjuk, hogy a korrupció és az államhoz való viszony. Tehát azt lehet mondani, hogy a telekom cégek nagyon jók, mint szektor, online kommunikáció, tehát azt várjuk, hogy ők nagyon felelős vállalatok, mert nagyon felelősen kommunikál. A kis cégek már egy kicsit gyengébbek, mert csak a fogyasztóra koncentrálnak elsősorban, és elég népszerű témákra, mint a zöld zacskó, meg stb. lebomló zacskó, ami hát elég kevés környezetvédelmi szempontból. Az építőipari cégek, a cementesek kivételével, akik szintén környezetvédelme meg gyengék. Válhatítás Na nézzük meg, hogy akkor mit látunk a, az adatbankban, és akkor ott sajnos azt látjuk, hogy e, nem, pontosan idézzem, a, a mi kutatásunk szerint, átlag, ami 2010-ben zárult, átlagosan kilenc elítélő határozat található a telekomcégekkel kapcsolatban az adatbázisban, és csillagászati összegű büntetések. Elsősorban a versenyhatóság szabtarájuk ki, illetve részben a fogyasztóvédelem is. Tehát tisztességtelen piaci magatartás. Ez a fő vádpont ellenük. A kiskereskedelmi cégek még rosszabbak. Ők átlagosan 16 büntetést tudnak felmutatni, hogyha jól emlékszem a számra, igen. És itt bármi döbbenetes, ugye a fogyasztóvédelem bünteti leginkább őket, pont az, aki a fogyasztó érdekeit védi és pont az, amiről a leginkább felelősnek állítják magukat a cégek. Az építőipar pedig az összes iparek közül a legtöbb büntetést mondhatja magának, az adatbázis szerint. Na most, ha így statisztikailag is vizsgáltuk az összefüggéseket, nincs statisztikailag kimutatható általános, összefüggés, hogyha valaki nagyon jól kommunikál a TOP 200 közül, a váltatásokat, akkor az szignifikánsan nagyobb büntetéseket fizet. De az sem igaz, hogy aki nem kommunikál, az lenne rosszabb a büntetésbe. Tehát, hogy nincs statisztika, kimutató összefüggés nincs, de ilyen tendenciát látunk, hogy sajnos egyrészt a magyarszági nagyváltatók tekintélyes része nem jó követő az adatbázis szerint. Tehát még csak az etika minimumát sem mindig érik el. Most itt nyilván az egyes esetekről lehetne vitatkozni, hogy miért büntették meg őket, és nyilván vitatkoznak is a cégek, de akkor is itt van egy probléma, amivel, ha igazán hiteles vállalatok, társadalmi felülségek kommunikációt és tevékenységet akarnak folytatni, akkor törődniük kellene, hogy ne legyen, ebben a dimenzióban is javítsák a teljesményüket, vagy kommunikálják, hogy ilyen a teljesítményük ebben a dimenzióban, és miért ilyen? És ezen hogy akarnak változtatni? Ugye ez lenne az őszintesség kommunikációja, vagy az őszintesség követelménye, és akkor sokkal hitelesebb lenne. Tehát ugye állnod csak a jót olvasni a CSR kommunikációban, az visszaüt, mert az olyan, mint amikor egy ember csak dicséri önmagát, és ugye az is visszaüt az emberi kapcsolatokban. Nem nagyon szeretjük az olyan embereket, akik állandóan dicsérik magukat. Akkor a vállalatok miért gondolják, hogy nekik az a feladatuk, hogy állandóan dicsérik önmagukat, és nem őszintén hát bevallani, hogy hol kellene még javítanunk. Tehát ez egy jobb kommunikáció lenne. De azért vannak olyan iparágak, amik jellegükből fakodóan kell, hogy kommunikáljanak egy bizonyos fajta a társadalmi felelősségvállalást gondolok itt például a gyógyszergyárakra, a gyógyszeriparra, ami ugye eleve az emberi gyógyítást tűzte ki célul az, hogy ebből egy hatalmas iparág és környezetszennyező iparág nőtt ki. Ezt a cél voltak épp eltakarja, és ha jól kommunikálják, akkor ez érthetővé is válik, vagy például az atomerőműveknél. Ha, ha a küldetésében benne van az, hogy valamit az emberekért, vagy eleve a társadalomért ez, akkor jobban el lehet fogadni. Hát ez érdekes kérdés, a, ugye azért a, a gyógyszeripart, megint csak Szántóriák kollega vizsgálta, a legtöbb hazai gyógyszer piacon jelenlévő céggel interjút készített. Nagyon érdekes, tehát ugye négy termelő, gyógyszertermelő cég van, tehát akinek gyártókapacitása és a Magyarországon fejlesztő kapacitása a többiek kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Tehát ez nyilván már is különbséget tesz, és ez a CSR-ban, a változtatásom felülségében is megnyilvánul. Nyilván a termelő cégek esetében az egyik legfontosabb felülség a környezetvédelem. Tehát, hogy a gyógyszeripar az egy, a jellegénél fogva egy környezetterhelő tevékenység, környezet használó tevékenység, tehát ebben a dimenzióban nekik, Folyamatos javulást kell mutatniuk, betartva a jogszabályokat, előírásokat, és a helyi közösségek igényeit, ahol termelnek. Tehát ugye egy élhető és biztonságos környezetet kell biztosítaniuk. Ez látszik is a kommunikációjukban egyébként, a CSR, a vállalatársadalmi kommunikációjuk, ez abszolút összpontosul a helyi közösségre, környezetvédelemre. A kereskedelem cégek abszolút nem foglalkoznak ezzel. Nyilván ők csak gyógyszereket eladnak, ami más országokban készült, tehát ők úgy gondolják, hogy nekik a környezetvédelemmel kapcsolatban nincs mit kommunikálni, ők maximum az anyacégük, ami ugye máshol termel, átveszik az anyacég kommunikációját. Anélkül, hogy különösebben kiszerelnék Magyarországra, néha a honlapokon még magyarul sem érhetők, ezek az információk csak a, mondjuk angolul, az is látszik, hogy ugye itt a gyógyszeripar számára az egyik legnagyobb érintett az állam. Ugye az állam elég meghatározó szerepet játszik a piacon, és ugye az már az egy nagyon jellemző CSR tevékenység, tehát váltogatáson felelősségvállalási tevékenység a gyógyszeriparban, hogy úgymond állami feladatokat, népegészségügyi szűrési programokat, feladatokat vállalnak át. Ennek az állam nagyon örül, a gyógyszeripar meg így tud, úgy érzi, jó kapcsolatokat teremteni az állammal, a legfőbb érintetjével, aki a piacát meghatározza. És ebben az értelemben nagyon érdekes ez a dimenzió, hogy tulajdonképpen közfeladatokat a magyar állam is, és nyilván más országokban is, hát privát cégekkel végeztet el, és ez, most a végeztetel az nyilván idézőjeles, mert nyilván itt arról van szó, hogy a cégek így CSR tevékenységként ezt csinálják, és úgy érzik, hogy ez meg is alapozza a jó kapcsolatokat. Úgyhogy ez is jellemző a cégekre, ami még, még egy érdekes eredmény a kutatótársunk munkájának szerintünk, az az, hogy a CSR, a váltogatáson fősége minden gyógyszeripari cégnél a kommunikációs vezetőhöz tartozik. Nincs önálló CSR vezető, nincs önállóan megjelenítve a felső vagy középvezetésben, úgy is gondolják, hogy erre nincs szükség, ugyanis egyértelmű számukra, hogy a CSR, a váltogatáson fősége, egy alapvetően egy kommunikációs feladat, amit amúgy is csinálunk, hiszen mi amúgy is felelősek vagyunk. Lásd egyébként még egy fontos, jellemző program a népegészségügyi, szűrési és egyéb programok, CSR programok mellett az az oktatás, de ez mondjuk a termelő fejlesztő kapacitással rendelkező cégeket jellemződjük, pedig az orvosképzés, gyógyszerészképzés, természettudományos képzés hazai felsőoktatás intézményeivel állnak szerződésben és támogatják az felsőoktatást Ez is egy CSR tevékenységük, az ő elmondásuk szerint. Tehát látszik, hogy az alaptevékenységükhöz kötik a csr de mégis kommunikációnak tekintik, és kevésbé beszélnek arról, hogy mondjuk a mindennapi vállati működésben, akár az alkalmazottakkal, akár a beszállítókkal, akár más érintettel, fogyasztók, stb. hogyan bánnak, kivéve nyilván az egészségügy, mint fogyasztó, mint intézményi fogyasztó. Tehát, hogy, hogy nem tudom, ez mennyire érzékelhető, de ugye itt a kommunikáció nagyon erős, nagyon jó programokkal, viszont nem látszik, vagy nem beszélnek róla, hogy mennyire tevékenység, illetve hát úgy beszélnek róla, hogy hát persze mi már a kezdetektől. Már amikor megalakult a cég, már akkor felelősek voltunk. Na most ez így mind nagyon szép, és lehet, hogy igaz is, de amikor erre nincsenek mély példák, hogy akkor ez mit is jelent a gyakorlatban, hogy is bánunk az alkalmazottakkal, hogyan szűrjük a beszállítókat, hogy azok is felelősek, hogy kényszerítjük rá, vagy hatunk rá, és akkor csak egy nagyon kényes kérdés, ugye az orvoslátogatás. Ami ugye egy olyan, ma már nem annyira tabu, mint volt, tehát néhány interjú alany beszélt erről, mint kényes etikai dilemma az egész iparek számára, és ezt tudjuk, hogy... Ö, hát hogy Ez is egy reklámtevékenység, az orvoslátogatás? Hát persze, meg... Ö, hát most itt nem belemelve, mert ez egy külön hatalmas téma, de hát ugye itt ö, különböző módszerekkel... A, a, az orvosok befolyásolása folyik, e, és akár ezt ugye durvában is meg lehetne fogalmazni, hogy az adott cég gyógyszerét és termékeit és szolgáltatásait használja és reklámozza, illetve hát jutassa a betegeknek. Ugye itt a probléma megint kicsit közgazdaságilag, meg etikailag, hogy az orvos egy autoritás, aki információs töblettel rendelkezik. Én amikor oda megyek és megkapom a diagnózist, én nem tudom hogy az igaz -e, vagy nem, én nem értek hozzá. Ugye a nem azt mondja, hogy ez információs asszimetria. Tehát az orvosnak óriási felelőssége, hogy utána, és amit mond, hogy én ezt vegyem, vagy azt szedjem, vagy ez a gyógyszer, vagy ez a gyógyszer, én azt elhiszem, nem nagyon tudom felülbírálni, ha csak nem járok végig több orvost, és aztán végképp összezavarodom, ha mindegyik orvost más gyógyszeripari cég győzött meg. Ezt persze most tirek kiélezem, ez nem biztos, hogy ilyen súlyos ma már a gyakorlat, de azért tudjuk, hogy, hogy, hogy ez a gyakorlat, hát nincs őszintén sem kommunikálva a gyógyszeripari cégek részéről, nincs átláthatóvá téve, de ezt mondhatnám egyébként az orvostársadalom részéről is. Tehát azt gondolom, hogy itt lenne mit még kutatni, meg lenne mit helyre tennie az iparágnak, ha igazán az, legkényesebb, az egyik legkényesebb kérdését érinteni szeretné. Visszatérve így általánosságban a magyar vállalatokhoz, beszéltünk arról, hogy a CSR tevékenység sok célközönséget szólít meg, ugye még a konkurenciáról, a fogyasztókról, a lokális társadalomról, és beszéltünk, lehet-e rangsort tenni, hogy melyik CSR tevékenység mondható sikeresnek itt Magyarországon. Tehát a munkavállalók felé, a fogyasztók felé, a civil társadalom felé, vagy a környezetvédelem, vagy ezek az állami ráruházott feladatok felé. A tankömi válasz ugye az volna, hogy a vállalatnak szükséges megismernie az érintettjeit első lépésként, szükséges feltárni azok igényeit, és nyilván a legsürgetőbb, legfájóbb és leginkább megválaszolható kérdésekkel kellene foglalkozni ezek kombinációjával. Úgyhogy a sikeresség az egy ilyen nehezen megválaszolható valami. Amit látunk itthon, az az, hogy az utóbbi időkben azért a CSR eszköztára, és ezáltal a elért érintettek körre nagyban bővült. Tehát, hogyha visszautalok erre a 2001-ben elinduló, mit értünk tetten a gazdasági sajtóban részére a mi kutatásunknak, akkor abból is, meg az interjúkból is, meg hát ezer száron az látszik, hogy úgy eleinte nyilván elsősorban az adományozás, és annak a helyi célcsoportjai, és az önkénteskedés, volt a két fő téma, az önkénteskedés egy kicsit később, és ez az eszköztár azóta hát elképesztően gazdagodott, elképesztően sok színűvé vált, hogy kommunikációsat említsünk, ugye a különböző jelentései, a fenntarthatósági célsági jelentései, azok persze már 15 éve is voltak vállalatoknak, de hát ugye elképesztően szaporodott a létszámuk és gazdagodott a tartalmuk. Vannak azóta kifejezetten fogyasztót, célzó eszközök, amiket nagyon gyakran vetnek be a vállal hogy miből látunk a legtöbbet, akkor egyébként jelentésből és ilyen fogyasztó célzó valamiből. Nyilván azért is, mert ezek látványosak, egy csomó meg nem látványos, ugye kicsit látensen húzódik meg valahol belül, az alkalmazottak ki azok kevésbé verődnek naptöbra, tehát sokszínű. És ez az eszköztet bővülés, hogy továbbra is ilyen dilematikus hangvételben maradjak, hogy ez egyszerre nagyon jó mert hát van hova nyúlni, van mit csinálni. Láthatok példák, jó példák, kevés jó, jó példák, amiből tanulni is lehet. És egyszerre megvan az a hátránya, hogy néha úgy érezzük, hogy a vállalatok nagyon könnyen nyúlnak egy-egy eszközhöz. Nem feltétlenül alapozza azt meg ez a bizonyos érinteti megismerés és feltárás, hanem inkább az eszköz által elérhető könnyű számokra is hasznos előnyök. Ugye az ilyen fogyasztó célsor eszközök, azok például az ügyhöz kapcsolt marketing, amikor ugye úgy kerül egy kampány keretében meghirdetésre gyárucik, hogy az árának, átbevételének, vagy a profitjának bizonyos hányada egy jó célt szolgál, közvetlenül egy alapítványhoz kerül, és ennek rengeteg galfaját találták föl szerintem részben Magyarországon, tehát ebben nagyon kreatívak a, a magyar kreatívak. Ez például ugye egy nagyon sikeres valami, de ehhez nagyon könnyen nyúlnak a vállalatok, és nyilván azért is, mert nekik is, ha nem is bizonyítja mindig gyakorlatilag ezt az ő az azaz nem növekszik esetleg a kampány időszak alatt, nyilván azért is, mert már oly sok van, hogy akár ki is voltják egymást, de mégis megvan a kommunikációs előnye, mégis megvan egy fogyasztói loyalitás növelő előnye, és mégis természetesen kap az a megcélzott alapítvány is összeget. Tehát ilyen szempontból ezek sikeresek, Viszont nem mindig végig gondolta a használatuk. Tehát ő biztos, hogy az, -e a, az -e a legfontosabb kihívás, és az a legfontosabb érintett, aki ezt akinek a javát szolgálnunk kellene. Nem beszélve arról, hogy egy külső alapítványnak a finanszírozása nagyon gyakran ügye mert távol áll attól, hogy a mi folyamataink etikusabbak és teljesebbek legyenek, és hogy az egész egy ilyen stratégiába ágyazott, arra is rákérdező legyen, hogy a stratégiai célunk fenntarthatóan, -e, mert a következő 3-5-10 évre tervezünk kormányozni a mi vállalatunkat. Maradva, hogy A civil társadalommal pont az alapítványokat, ahogy említetted, hogy, hogy valóban értékelhető -e a közeledés vagy az együttműködés nyilván azzal, a, azzal hogy az önkéntességet népszerűsítették ezért a saját munkavállalóikat küldték ki óvodakerítést festeni, meg ilyesmi, meg hogy összekapcsolják az árut egy alapítványi támogatással, de mennyire sikeres ez Magyarországon? Ez egy nagyon fontos téma, hogy hogy lehet partnerét tenni egy civil szervezetet. Elsősorban ez az, ami egyébként vállalati szempontból felmerül. Tehát igen, nagyon sok a civil társadalom tagjai felirányuló tevékenység van. Itt mindig az merül fel bennünk kérdésként, hogy vajon nem oktrójálja -e rá a vállalat az ő gondolkodás módját, esetleg egy, egy civil társadalom tagra, amikor mondjuk egy ilyen fejlesztést vállal önkéntes munka, tehát nem kerítést festenek, hanem mondjuk az következő stratégiai tervükben segítenek azt valamilyen általuk ismert eszközzel meghatározni, tehát hogy nincs -e ez, hogy túlságosan a képére akarja formálni esetleg egy vállalat a civil társadalmat, és hogyan értik meg egymást? Tehát ez talán mind máig egy nagy kérdés, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, -e, de mind a ketten meg tudják -e őrizni mind a két partner az ő saját identitását is hogy hogyan tudnak hatékonyan együttműködni. De hogy civil partnerek vannak, az biztos, Itte kapcsolódik talán, hogy egy kicsit nagyon röviden arra is kitérhetünk, ugye, hogy Magyarországon azért nem csak hogy a vállalattok keretében látszik ez a CSR alakulás, hanem hát erre azért egy tanácsadói piac is mondjuk úgy kialakult, ha bár az utóbbi években elég sokat változott részben, tartalmi részben személy jogokból, hiszen ezek többségében nagyon kis CSR tanácsadó cégek voltak. De van egy részük, amelyek kommunikációs társaságokból nőttek ki, van egy részük, ami hát mondjuk frissen végzett, vagy etikai e, háttérrel rendelkező szakértőkből, akik már beágyazódtak ebbe az etika témakörbe. És vannak olyanok, amelyek civil társadalmi ügyekkel foglalkozók volt, tehát mondjuk környezetvédelemmel foglalkozók, ha nem is esetleg környezetvédelemi civil szervezetből érkezők, vagy hátrányos helyzetű foglalkoztatottakkal foglalkozó civil szervezetekből nőtték úgymond ki magukat, és azért látszik, hogy ugye mindegyiknek egy kicsit más az orientációja a vállalatokkal való együtt dolgozásban a működésmódja, és egyébként a CSR értelmezése is. De itt a kérdésre válaszolva tulajdonképpen csak azt akartam ide kapcsolni, hogy vannak olyan akár tanácsadók is, akik ezt a civil vonalat értik, és igyekeznek így módon megjeleníteni. Mennyiben lehet tényleg leszűkíteni egy ilyen kutatást, főleg, hogyha a termelő ipari vállalatokra gondolunk, Magyarország határai belőre. Hogyan lehet tehát környezetterhelés szempontjából értékelni a határokat? Hát kénytelenek vagyunk bizonyosítan leszűkíteni, mert a, a kutatás keretei. Ö, Erőforrásai azok ritkán teszik lehetővé, lehetne egyébként, de ez a kutatás most kifejezetten kisméretűre volt tervezve, és igazából egy ilyen helyzetkép feltárás az itthoni tendenciákról, sajtóelemzés, válti jelentések, kommunikációelemzése, interjú, fókuszcsoportos vizsgálatokon keresztül. Ezt nyilván jól kiegészíthetné ha megnéznénk, ahogy akkor Egyrészt, ami fölvetődhetne, hogy egy komparatív, összehasonlító perspektíva, hogy máshol lesz, hogy van. Most gondolkodunk a magyar régiós szinten ezt kibővíteni, és aztán esetleg tovább lépni majd európai szintre, de hát azok már elég nagy erőforrás igényelnének, igazából EU-s finanszírozási kutatásokat, amelyekben eddig még, hát még csak keressük a kapcsolódást. Etéren. ami nyilván felmerül viszont, hogy, hogy mennyire gondolkoznak globálisan a hazai cégek, főleg nyilván a nagyvállatok, akik ö, elsősorban vonatkozik a CSR, a vállatok társadalmi mert azért a kicsi közepeseknél ez másképp merül föl, ö, sok tekintetben fölmerül, de azért más a, a, a helyzet. É, és nyilván ezeknél a nagyvállalatoknál, ha nem gondolkoznak globálisan, már pedig a legtöbb ugye globális piatra dolgozik, akár már a munkavállalói is különböző nemzetiségekből tevődnek össze, főleg ugye a felsővezetők, mely jellemző ez, de akár cégnél a gyártósorok mellett is. Tehát ez, ez egy releváns kérdés, főleg ha a környezet és természetben gondolunk, akkor az ugye nem ismer, a hatások nem ismernek határokat, ezt most így kifejezetten a kutatás nyilván erre így nem irányult, hogy mennyire globálisan tudatosak, és a hatásaikat milyen mértékben menedzselik. Az látszik, hogy van számos, a jó hír, hogy van számos olyan cégvezető, aki miután van is ilyen igénye, tisztában van a globális problémákkal. És itt nem csak a gazdasági szűk gazdasági problémák, hanem a globális társadalmi egyenlőtlenségek, a globális környezeti, természeti problémák. És vannak olyanok, akik úgymond, akár korábbi kutatásainkban is találkoztunk olyanokkal, akik, akiknek szinte missziója volt, hogy a cégük minden egyes alkalmazottja is, amikor végzel munkáját, legalábbis háttérbe ott legyen a fejében, hogy ő hat a környezetre. Lásd, céges utazások, ugye ezeknek megvan a közlekedésnek mindig megvan a globális környezeti hatása, minél kevesebb annál jobb azt kell, hogy mondjuk, bár utazni jó, de az a fajta mobilitás és főleg az eszköze, nem maga a mobilitás, hanem az eszköze, elsősorban a, a légipar, őt is lehetne egyébként vizsgálni CSR szempontból, ezt nem tettük meg, az az egyik legnagyobb, legproblematikusabb közlekedés, és akkor itt vannak a kommunikációs technológiák, amik ugye használhatók lennek a kiváltására a videókonferenciák és egyéb eszközök. Nyilván például a telekommunikációs cégek ezt reklámozzák is, mint az ő tevékenységeik, technikáik, szolgáltatásaik segíthetnek másoknak csökkenteni. A ökológiai lábnyomukat ugye, hogy népszerűen manapság szokták hívni. Tehát ilyen típusú globális tudatosság az egyre inkább van, de azt azért nem lehetne állítani, hogy globális felelősségvállalás is van. Tehát, hogy tényleg akkor az összes nagyvállalat nagyon komolyan, és különösen a felsővezető példamutató kislábnyomú élete. Voltak ilyen felsővezetők, meg vannak is, akikre az alkalmazottaik is felnéznek ezért, hogy ú, hát ő milyen zöld ember, viccesen fogalmazva. De hát ez sajnos nem az jellemző, hogy azért a szegi top menedzserek azt gondolnák, hogy nekik a saját életmódjukkal is példát kéne mutatniuk, pedig ebben óriási lehetőségek rejlenének, és nyilván itt egyébként nem csak az üzleti szféra vezetői, hanem a civil szféra vezetői, az állami szféra vezetői ugyanúgy példamutatóak, vagy éppen rossz példamutatóak, a példamutatás irányú lehet. Igen, ehhez visszatérve akartam feltenni a, az utolsó kérdést, hogy milyen tendenciák érvényesülnek valószínűleg feltehetően a jövőben, és mi lenne a legidealisztikusabb, ha érvényesülne? Hát ö, szerintem egy csomó tendenciáról beszéltünk, ami ugye a eszköztár gazdagodása, a... Talán érdekesek ezek a dilemmák. Itt megfogalmaztunk jó pár dilemmát, ugye, a, a, hogy mi is gondolkodtunk, hogy mik a legfőbb kimenetei a, a, a kutatásunknak, és ugye itt ez a kommunikáció, vagy tényleges tevékenység. Ugye itt, itt, itt látszott azért egy olyan, legalábbis ugye ezt megint nem kutattuk, de azért kaptunk, egyértelmű jeleket arra vonatkozóan, hogy például a gazdasági válság az, az visszavetette ezt a fajta típusú felelősségvállalást, minimum a tekintetben, hogy még vezető cégek is, akik ennek mondjuk az élovasai, leépítették a CSR tevékenységek egy jelentős részét, visszafogták, stb. Tehát ez ugye megint ugye abban az értelemben nagyon érdekes probléma, hogy akkor viszont ezek szerint ez a CSR, ezt, ezt ők korábban is úgy fogták föl, hogy ez, ez egy ilyen kis habatortán. Ha ugye az alaptevékenységek a napi rutin része lenne, akkor ugye, ha az nem épül le, akkor ez sem épül le. Tehát ugye itt egy kicsit kilóg megint a lóláb. Ha a válságban megszüntetek valamit, nem vagyok már olyan felelős, akkor, akkor én azt gondolom, hogy akkor a nem válságban való felelősségvállalásom is sem volt ö, annyira hiteles, mert hát akkor ettől megszabadulok. De nyilván ez, ezek persze megint egyedi esetekben vitathatóak, meg az egyedi CSR tevékenység esetekben vitatható. Tehát azt gondolom, de ez, ez, ez, ez, ezt nem látom, de azt gondolom, hogy a kellene haladni, hogy a kommunikáció mellett, vagy néha helyett. Ezt most csak azért mondom, mert megnyitok most egy zárójelet, tehát vannak olyan cégek, akik többet költenek a CSR kommunikálására, mint amit a CSR tevékenységre, tehát magára. Ami ugye hát elképesztő hiteltelené teszi az egészet. No, de az igazi jó tendencia az lenne, és előrelépés, hogyha mindennapi rutin tekintetében, a mindennapi működés tekintetében lenne felelős mindenki. Ugye van egy kis cég, akit, akinek az egyik vezetője úgy fogalmazott, hogy mi idegesítő moralizálást folytatunk minden egyes döntésünkről, és végig gondoljuk, hogy ez hogy fog hatni a munkavállalóink szüleire, a, a, a takarítóra, stb. Tehát arra a beszállítóra, aki ugye a takarítási szolgáltatásokat csinálja. Most ez, ez ugye olyan kis humorosan idegesítő moralizálásnak nevezte, de ezt ő teljes átéléssel és komolysággal mondta annó, ilyen nyilvános rendezvényen, az egyetemünkön, és ez az, ami számomra megtestesíti az igazi, ha szabad ezt mondani, CSR-t, a beszélni beszél ilyenről, hogy mély szíje szállt, meg a sorabbi. kevésbé még felszínes, mert, hogy ez tényleg azt jelzi, hogy tisztávaljuk azzal, hogy minden döntésemnek van másokra hatása. Pláne egy nagy vállalatnál a hatás még nagyobb léptékű. Most nyilván nem elvárt, hogy mindenkit boldoggá tegyen az adott döntés, de az elvárt, hogy végig gondolt legyen a döntés, hogy kire hogy fog hatni, és azt a hatást, azt azt méltányos, vagy méltánytalan, és ha méltánytalan, akkor tudok-e valamit vele legalább megbeszélni a tekintetben, párbeszédbe kerülni vele, stb., és legalább ezzel megtisztelni őt. Ez most lehet, hogy így nagyon ideálisnak, meg naívnak, meg nem tudom minek hangzik, de egyébként egy ö, teljesen más témájú kutatásunkból pont az jött ki, hogy számos szakértő azt várná ö, a a vállalatoktól és a civil szférától, ha már eljött, hogy nem csak az történik, hogy a civil szféra egy kicsit ö, önállóbb, és ilyen értelemben üzletiesebb, tehát önállóban fel a lábán tud állni, és nem csak az állam emlőinél, hanem az, az, az üzleti szféra is egyre civilesebb abban az értelemben, hogy felelősebb és ö, valóban a társadalom érdekeiért dolgozik, és nem egyéni karrier, vagy egyéni önző érdekekért, hanem ez a közösségi szellem ez áthatja, hiszen ő nehezen hihető, hogy egy ember akkor nagyon boldog lehet hosszú távon, hogyha körülötte ugye mindenki boldogtalan, vagy kevésbé boldog. Ezek az én mániaim is, úgyhogy csak megerősíteni tudom. Ugye azokat a az dilemmákot említettük, ugye vetettük fel ugye a kommunikáción kívül, hogy ezt az alaptevékenység mennyire lehet felelős, és hogy az alaptevékenységre reflektálnak -e a vállalatok. És ugye ez az említett eszköztárgazdagodás, meg akár a mindennapi folyamatokban való beépítésben talán azzal még túl lehet lépni, hogy de tényleg az a bizonyos alaptevékenység, amit ő égez mennyire fenntartható. Ugye az alapdilema az arról szólt, hogy ugye vannak olyan vállalatok, amelyek nagyon szerencsésebb az alaptevékenység, máshol pedig van egy bizonyos biztos környezet vagy fogyasztókárosító hatása vagy valamilyen ilyesmi, és hogy az lehet -e az a vállalat felelős, amikor az összes többi érintettjével esetleg jól bánik. Ennek is vannak szigorúbb és kevésbé szigorú megítélései, mi szerint bármely vállalat, Csinálhatja a folyamatait felelősen, alaptevékenységtől, mint egy függetlenül, illetve a szigorúbb értelmezés az, hogy erre muszáj reflektálni, és erre muszáj a, a valamilyen fenntartható irányt idővel legalábbis venni. Nyilván ez utóbbi volna a szimpatikusabb, ez egyik dilemma az ez. És akkor dilemma továbbá az is, hogy meg kell -e, hogy érje. Ugye ez rögtön az elején felmerült, hogy a CSR tevékenységnek kifizetődőnek kellene lennie önmagában. Ezt ma már inkább talán úgy érdemes értelmezni, hogyha egyébként tényleg az üzleti tevékenységbe ágyazódik, akkor csak olyat végezzünk, ami egyszerre felelős is, és hát nyilván azért végezzük azt az üzleti tevékenységet, mert attól megtérülést remélünk, de hogy ez az a fajta alapfeltétel, le is meg kell, hogy legyen, hogy felelős, és nem a részakciókról beszélünk, hogy mondjuk egy önkéntes munkának lehet -e bármilyen konkrét haszna a számára, hanem ugye a egészét tekintjük ebben a tekintetben. Írtunk el föl még más dilemmát. Hát talán azt hiszem ez volt ez a három nagy, mert a másik ez van, vagy azt tanítottuk is, hogy a változást segít elő, vagy a status fényezi. Ugye ez volt még a egyik nagy dilemmát. És hát ebből a változást elősegítő nyilván az, ami az ideális irányba menne a fenntartható irányú változásból, a előrelépés szolgáló. <Szorítás> Üzleti etika és társadalmi felelősségvállalás volt a témája mai műsorunknak, amiből többet is megtudhattak a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, arról, hogyan mutathatnak példát vezetők, menedzserek, milyen eszközeik lehetőségeik vannak és törekednek a hosszú távú fenntarthatóságra és a változtatásra. A műsor vendégei dr. Pataki György és dr. Matolai Réka a budapesti Corvinus Egyetem munkatársai voltak. Az imént elhangzott műsorunkat rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az országos tudományos kutatási alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.